День ще не закінчився, і до вечора можна було, мабуть, дещо встигнути. Тож спершу я спробую зустрітися з кимось із знахарів, до яких вже зверталися люди з чербини. Зателефонувавши Малюкові, я дізнався адресу і трохи подумавши, витяг із сейфу пістолет. Вже відчинивши дверцята машини, я чортихнувся, згадавши про щойно випиту горілку. Доведеться викликати таксі. Телефону автомата поблизу не було, і мені знову довелося підійматися в офіс. Десь хвилин за п'ять до під'їзду підкотив радіофікований Ford. А ще майже за годину. Я вийшов з нього на одному з передмість, у тихій вулиці, яка потопала в запиленій, змученій спрагою зелені. На довгій лавці, біля нічим неприкметного приватного будинку, сиділо десятка з півтора людей різного віку і статі. Ще декотрі примостилися просто на траві, в затінку, на протилежному боці вулиці, ховаючись від літньої спеки.